FAPTELE APOSTOLILOR, CAPITOLUL 27, VERSETUL 5 După ce am trecut marea care scaldă Cilicia și Panfilia, am ajuns la Mira, în Licia. Din cauza vânturilor potrivnice, corabia a fost nevoită ca să ocolească Ciprul până la Mira, în Licia. Acesta era un port în care corăbiile se opreau, își luau cele de trebuință și plecau mai departe, mai ales pentru corăbiile care veneau dinspre Egipt, spre Roma. Să citim încă o dată versetul și să luăm din el un înțeles duhovnicesc. După ce am trecut Marea care scaldă Cilicia și Panfilia, am ajuns la Mira, în Licia. Sunt anumite locuri în călătoria noastră pe Marea Lumii, prin fața cărora trebuie să trecem repede ca să nu ne fie împiedicată înaintarea spre țintă. Cilicia în înseamnă pământ rotund sau pământ nelucrat, pământ aspru. Panfilia înseamnă neamuri amestecate sau multe neamuri. În înțeles duhovnicesc, trebuie să trecem repede pe lângă inimi împietrite, adică aspre, și pe lângă amestecături, ca să nu cădem în ispită și să nu fie stânjenită alergarea noastră. Mira în Licia înseamnă cetate în lumină sau înlăcrimat în lumină. Trecând repede pe lângă lucrurile neîngăduite de Dumnezeu, Ajungem la lumină. Un lucru trebuie să-l știm bine. Corabia care ducea pe Marele Apostol Pavel a ajuns unde hotărâse Dumnezeu, nu unde a vrut cârmacul, nici sutașul Iuliu care păzea pe Pavel, nici vânturile potrivnice. Chiar când trecem prin întunericul încercărilor, drumul nostru este lumină și duce spre o lumină mai mare. Versetul 6 Acolo sutașul a găsit o corabie din Alexandria care mergea în Italia și ne-a suit în ea. În portul Mira, sutașul Iuliu a găsit o corabie de tonaj mare care ducea grâu din Egipt la Roma pe care s-au îmbarcat toți, soldați și arestați, pornind spre Italia. Gânduri duhovnicești Mijloacele de călătorie sunt, dar trebuie căutate. Câteodată trebuie să călătorești în corabie străină, dar așa-i drumul, numai să nu-ți legi inima de corabie, atunci e Dios. Ajuns la lumină în orice privință, mira în licia, găsești noi puteri, ca să înaintezi spre țintea care stă înainte copila lui Dumnezeu, fratele meu. Încrede-te în Domnul Isus.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 Să citim cu atenție litera Scripturii Sfinte, dar să ne rugăm Domnului să înțelegem adevărurile duhovnicești care sunt dincolo de literă. El ne va asculta rugăciunea făcută cu credință fierbinte și ne va da lumina de care avem nevoie. Iată câteva gânduri duhovnicești. Sunt vremuri când înaintarea spre țintă se face greu. Am mers încet cu corabia și nu fără greutate, dar totuși să fie înaintare. Oprirea sau darea înapoi înseamnă moarte. Cnid înseamnă urzică. Creta înseamnă țara cărnii, adică firea pământească. Salmona înseamnă izbire, spargerea valurilor de stâncă. Oare nu sunt pline de înțeles duhovnicesc aceste numiri? În călătoria noastră pe pământ întâlnim și locuri pline de urzici care ne înțeapă, întâlnim și ispitele cărnii, întâlnim și izbituri de tot felul. Dar să nu ne temem, căci suntem în mâna Domnului și nu ni se va întâmpla niciun rău. Nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Când Dumnezeu vede că vrem să ne oprim din rugăciune sau dintr-o viață mai alipită de El, trimite vântul încercărilor care ne împinge înainte ca să putem trăi o viață normală cu El spre slava Lui și spre zidirea trupului Lui Hristos. Versetul 8 De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc... Și am ajuns la un loc numit limanuri bune, de care era aproape cetatea Lasea. Limanurile bune de pe pământ sunt pline de curse. Un singur liman bun este, împărăția lui Dumnezeu, spre aceasta să înaintăm clipă de clipă. Să nu ne oprim pe drum cât de greu ar fi mersul, căci în curând o să ajungem la limanurile bune ale odihnei din împărăția lui Dumnezeu. Limanurile bune de pe pământ sunt urmate de cetatea Lasea, în Lasia înseamnă fum, mai înseamnă păduros, mărăciniș, sălbatic. Fum, spini și pălămidă sunt pe pământul blestemat unde domnește păcatul și moartea, de aceea să trecem repede pe lângă tot ce ne pare bun pe pământ ca să nu fim înșelați prin ademeniri. După cum s-a spus în meditația la versetul 1 al acestui capitol, călătoria Apostolului Pavel cu corabia pe mare, cu toate greutățile întâlnite, este o icoană a călătoriei Bisericii Domnului Isus pe Marea Lumii. Dacă vrem să avem un folos duhovnicesc, să ținem seama de toate locurile, lucrurile și faptele întâlnite în această călătorie, căutând mereu partea duhovnicească. Privirea ta prin jera cu iubirii Sfinte. și mi stuieşte prea ea jertfă Pe-al părul inimii fierbinte. Privirea ta, Iisuse, Mă-nvăluieşte-n har, Ia mi arde aprinde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 Cu cât trece vremea, călătoria pe marea lumii devine mai primejdioasă pentru credincioșii Domnului, căci lumea merge din rău în mai rău. Satana știe că mai are puțină vreme, de aceea se zbate ca să facă greutăți copiilor lui Dumnezeu și să înșele, dacă este cu putință, chiar pe cei aleși. Dar să nu ne temem, dacă suntem ascunși în Domnul Isus, dacă rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt, nicio o primejdie nu ne paște trecuse chiar și vremea postului. Este vorba de postul din ziua cea mare a ispășirii, Iom Kipur, care cădea în ziua 10-a lunii Tishri, adică pe la sfârșitul lunii septembrie, după începutul toamnei, când călătoriile cu corăbiile pe mare erau primejdioase din cauza timpului rău, adică băteau vânturi și furtuni mari. De aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți. Să fim culoare aminte la oamenii lui Dumnezeu, prin care El ne înștiințează și ne sfătuiește cum să fim în timpul călătoriei pe marea lumii. Fără sfatul lor, mergem spre nimicire. Dumnezeu ne înștiințează, dar nu ne silește să-i primim înștiințările. Noi trebuie să le primim de bună voie și cu încredere. El ne vrea binele adevărat și veșnic să ne încredem în El. Versetul 10 Și le-a zis Oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Ca să vezi primejdia, trebuie să ai ochi duhovnicești deschiși. Dumnezeu prin nașterea din nou ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, tot ce ne trebuie ca să-L mărturisim pe El. Să luăm zilnic din darurile sale cu mâna credinței și vom putea fi folositori celor din jurul nostru. Datoria slujitorilor aleși și luminația lui Dumnezeu este să atragă atenția tuturor oamenilor asupra călătoriei lor pe marea vieții, care nu se face fără primejdii și fără pierderi. Scapăți ți viața, aceasta este porunca veche și în același timp nouă pentru tine și pentru mine, dragul meu. Când nu asculti de Dumnezeu și de cuvântul Lui, călătoria pe marea vieții se face cu multă pagubă duhovnicească. Paguba să fie pentru firea veche și pentru cele de jos și nici de cum pentru firea nouă și cele de sus. În călătorie cineva trebuie să păgubiască. Cine? Sfântul Pavel a zis. Oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Să mai stăruim asupra acestui verset ca să înțelegem mai bine felul cum Dumnezeu lucrează prin adevărații săi slujitori. Primele zile ale acestei călătorii, Dumnezeu păstrează pe Pavel în anonimat. Este o descriere aparent fără un rost bine limpezit, ci doar detalii de călătorie care interesează probabil pe geografi, pe marinari, dar mai puțin pe credincioși. Iată însă că în această atmosferă are ocazia Apostolul Pavel să-și arate credința printr-o autoritate pe care numai un martor al lui Hristos o poate avea. În timpul când Corabia a ajuns la locul numit Limanuri Bune, Marele Apostol are prima lui intervenție care este o înștiințare față de conducătorii de drum, sutașul roman și cârmaciul corabiei. În această înștiințare pe care el o face, înțelegem, pe de o parte, autoritatea credinței și autoritatea apostolică, o autoritate care înseamnă nu numai înțelepciune, ci descoperire dumnezeiască mai dinainte a lucrurilor. El nu este nici marinar, nici geograf, dar este slujitorul Dumnezeului, cerului și al pământului, care știe totul și poate totul. Pavel nu vorbește în numele experienței, ci în numele credinței care are rațiunile ei, argumentele ei și lucrările ei. După această înștiințare, el tace și lasă în seama oamenilor ca ei să hotărască. Un adevăr de seamă se desprinde de aici. Cei care duc înștiințările lui Dumnezeu fraților și semenilor lor, după ce spun aceste înștiințări, tac și rămân în liniște. Ei și-au făcut partea. Dacă oamenii nu ascultă și nu iau hotărârea care trebuie, răspunderea rămâne pe umerii lor și vor trage consecințele. Privirea mi noi Preamtorul mi-a fericit privirta lui Isus, mă am văluiește în har, i-am crește și mi-a prinde iubirea vesnic jart, i-am crește și mi-a Iubirea veșnică Versetul 11 Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corăbii ei decât de vorbele lui Pavel. Cine întoarce spatele lui Dumnezeu va privi pe diavolul în față. Când asculți o parte ești neascultător de cealaltă parte. Ascultarea de Dumnezeu de cuvântul său scris este dovedită de neascultarea de tot ce este străin de el. Dacă ascultarea de Dumnezeu este bună, toate sunt bune. Zice un proverb persan, dacă prima piatră este pusă strâmb, atunci peretele va fi strâmb până sus. Cuvintele apostolului Pavel sunt cuvinte înțelepte și pline de prevedere. E de mirare cum sutașul n-a ascultat de ele și a urmat sfatul cârmaciului și a stăpânului corăbiei. Aceștia voiau să meargă cât mai repede ca să nu se piardă nici timp, nici bani. Dacă ar fi ascultat de Apostolul Pavel, primejdia ar fi fost înlăturată. Când Duhul Sfânt călăuzește pe omul credincios, îi dă înțelepciune ca să se poată folosi de ea în fiecare zi. Puterea lui Dumnezeu se poate vedea atât în amănuntele vieții trupești cât și în viața duhovnicească. Prin înțelepciunea pe care Duhul Sfânt o sădește în noi, câștigăm și trecerea asupra celor din jurul nostru și putem să avem asupra lor o înrăurire binefăcătoare. Ca să ajungem însă aici, trebuie să știm să ascultăm de Dumnezeu care ne vorbește prin mijloacele Harului Său și să fim stăpâni pe noi înșine în orice împrejurare. Trebuie de asemenea să ne împotrivim oricărei nerăbdări, căci ea este pricina multor greșeli, și să stăm liniștiți când Dumnezeu ne cere să stăm așa. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui Pavel. Să mai stăruim asupra acestui verset înțelegând duhovnicește. Cârmaciul și capitanul corăbiei erau oameni cu experiență și s-au bazat pe experiența și știința lor, nu pe vorbele Sfântului Pavel, vorbele credinței bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. E vai de noi atunci când părăsim credința și cuvântul scris al lui Dumnezeu și luăm experiența noastră de cârmaci pe marea vieții, experiența noastră de lucrători pe ogorul Evangheliei sau, dacă e vorba de o mamă, experiența ei în creșterea copiilor, experiența ei de gospodină la bucătărie, dacă este vorba de tată, experiența și răspunderea lui în familie. Oriunde ne bazăm pe experiența noastră, în loc să ne bazăm pe autoritatea credinței, care la rândul ei se bazează pe cuvântul scris al noului legământ al lui Dumnezeu, totdeauna există primejdie și pagubă. Este bine să știm lucrurile acestea. De partea credinței este Dumnezeu și cuvântul său negreșelnic, care nu ține seamă de experiența noastră. Experiența noastră este soră bună cu sentimentele noastre, care izvorăsc din firea noastră veche. Când ascultăm mai mult de sentimentele noastre și de sfaturile oamenilor decât de credința întemeiată pe adevărul cuvântului lui Dumnezeu, vom plăti amar toate pagubele pricinuite de neascultare. Iată, cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit și astăzi, ferice de cine are urechi de auzit și inimă de primit. Privirea ta mi duce suflet Iubirea-n mai curate fecțe și de viețimele-ntruna neveștejită tine-n prețe. Tu-i virea ta, Iisuse, mă găluiești în va. Iam mi I -am crește și-mi-aprinde iubirea veșnic Iam Ea-mi crește și-mi-aprinde iubirea veșnic Versetul 12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 E adevărat că în lumea de acum nu se găsește un loc cald potrivit pentru făptura cea nouă din noi, credincioșii Domnului Isus, dar ca să pleci dintr-un loc pământesc în alt loc pământesc nu niciun câștig duhovnicesc, ci din potrivă. Să ia aminte cei care își fac planuri de plecare ca să nu fie înșelați în nădejdea lor. Cei mai mulți au fost de părere să plece, nu mulțimea de garanție adevărului, Cântărește bine totul când vrei să iei o hotărâre și nu asculta glasul mulțimii care zice altfel decât adevărul descoperit de Dumnezeu în cuvântul său scris. Mulțimea te poate duce la moarte. Când este vorba de adevăr nu trebuie să se ceară votul nimănui. În împărăția adevărului nu se votează. Când părăsești cârmuirea lui Dumnezeu a cuvântului adevărului său, mergi după cărmuirea ta sau a oamenilor și încerci una sau alta, dar nu ești sigur pe nimic. Fi cu mare grijă, numai înaintea când nu ești sigur, te pândește nenorocirea. Să nu te crezi stăpân pe țintă când tu nu asculți de cuvântul adevărului. Ca să încerce să ajungă la Fenix, liman din Creta. Niciun liman nu este bun pentru iernat în Fenix și în Creta. Fenix în înseamnă înșelător, Creta înseamnă trupesc. Cine crede că ajungând la Fenix găsește fericirea, se înșală amarnic. Tot ce este în Creta, adică în lume, este numai pentru trup și nimic pentru Duh, pentru partea cerească. Numai în ținutul Duhului trebuie să rămânem noi care spunem că suntem urmașii Domnului Isus. Acolo avem de plină siguranță, acolo propășim duhovnicește spre slava lui Dumnezeu.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 Iisuse, mă-nvăluiește-n har, Ia-mi arde și aprinde iubirea veșnic-jar. Ia-mi arde iubirea veșnic Privirata ta Mil mugulește Mlăvite noi Ale iubirii Și orizonturi larg deschise Spre împărăția Fericirii Privirata Mă-nveluiește-n har Ea-mi crește și-mi aprinde Iubirea veșnic-jar ea crește și-mi aprinde Iubirea veșnic-jar Privirea ta mi aduce duce suflet, iubirea n mai curate fete, Și de vieții mele într-una, nu-i mai este viața tine. Fete. Ta, Iisuse, mă iubește pe mă ea-mi crește și-mi-a prinde iubirea veșnic-jar. ea crește și-mi-a prinde iubirea veșnic-jar. Privirea ta mă scalbă-n marea, Iubiri, prospeche, pe care multustanimele, lăcăi nu gustă la ce te oare. Iubiri, apare, se mă învârtește, lăcăi, la lăcăi, mă lăcăi, crește și lăcăi, crește Iubirea veșnic joc, am crește și ne-aprinde Iubirea veșnic joc. <fungi> și toată taina și lumina prin n veșnic iubire. Am o am și-o Iisus fără sub a ta privire. Privirea ta, Iisuse, Mă-nvăluiește-n hal, Ea-mi crește și prinde iubirea vâșnich žen iam crești și mea iubirea vâșnich